Két, hár, négy, az úcska színjátékon. Nem. Én csak boldva járok. Sajnos kocsába már nem. Nem. Hogy másikál? Nem. Ahó. Elég. Hey, Feljancsi. Mial a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Ne. Lassan hadat üzenek itt a rekedségnek, meg az influenzának, meg a nem tudom micsodának. Megnézem, hogy Varga Géza mit küldött. Mm, igen, ezt én is olvastam. Yeah. Első menetben arról... <tos> <tos> Vagy majd tenni kell annak érdekében, hogy vagy az MTI hírek tudjanak frissülni időnként, vagy időben inkább, vagy pedig, hogy valami másféle hírszolgáltatás legyen, hiszen ami a határon kialakult helyzetet illeti, abban úgy tűnik, hogy az index valamivel előbrébb tart a valóság szemlélése kapcsán, mint az MTI hírek. 4 óra 56 perckor német Tamás írta azt, hogy... Azt mondja, hogy azt mondja, este a szervide miniszter is megjelent a helyszínen, ezzel kapcsolatban tegnap Bakondi hogy még csöcögött földideák földi Kovács Andreának, és azt nyilatkozta, álhír terjesztettek a szerbiai menekültek között arról, hogy meg nyitni a magyar határt, ezért is jöttek ide ennyien az országból több helyről is. Az országban 6000 körüli számban vannak kere migránsok, akik a magyar határzár után leginkább Horvátország irányába próbáltak továbbjutni. Estére tökéletes padhelyzet helyzet alakult ki a migránsok többsége már ült vagy feküdt, arra készül, hogy az éjszakát öt töltik, e közben egy ilyen lassú bitenbe, de még érkezett néhány négy-öt fős csoport. Többek taxival jöttek ki a határhoz, Szavadkáról az egyértelmű volt, hogy a határt a magyar fél nem fogja megnyitni, már csak az volt a kérdés, hogy mi lesz ebből az egészből a szerb oldalom és hajnal egykor ki is derült, hogy zárják, hogyan zárják rövidre a szervek az egészet, megérkezett 15-20 busz, jó néhány kis busznyi rendőr, majd miután kizavarták a határátkelő kerül az összes újságirat, buszra tették a menekülteket, hajnal kettőkor hajtott ki egyszerre 6-7 tömött busz, és ment velük több rendőrségi kisbusz is. A szervrendőrség senkit nem engedett a határátkelő közelébe hajnalban. Erről ennyit, miközben az MTI hát, órákkal le van maradva, hogy vajon az index egyébként német Tamás révén közvetlenül tudósít, vagy honnan szerzi az információit, nem tudom. Nekem az is tökéletesen megfelelt volna, ha valaki felhívott volna a 061-877-0877-es telefonszámúra is elmondta volna ugyanezt. Thursday, 061877, 0877, ma 2020 február 7-e van, és péntek, a pontos idő 9 perc múlott reggel 7 óra, többé-kevésbé derült az ég, és 0 fok körüli a hőmérséklet van, ahol pluszban, és van, ahol minuszban játszik. Ma egész nap február 7-e lesz, és ennek kapcsán elmondom, hogy ha bár egész nap, azt mondja, 8-9-10-én és 11-én, tehát hétfőn és kedden, egész nap 10- és 11-en lesz, de ezek a napok a Kejfej Jancsi élőlebonyolítású változata nélkül fognak eltelni, mert én nem. Legközelebb szerdán lesz élő lebonyolítású műsor, téve természetesen egy mindennap kísérleti műsor, és nap utolsó adás, amelyet nincs olyan állomása ma már az életemnek, hogy ne győzzek hangoztatni. Ez így történik ma is, 2020. február 7-én pénteken, itt a 87.6-on, amely úgy szól, ahogy szól, interneten kiválóan fogható a 87.6, pedig hát igen. Ez a Kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia a János korhatáros 14 éven a uliaknak, nem fölötte és igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Tegnap nem volt módom megnézni a Partizán TV, vagy inkább időm nem maradt, hogy megnézem a Partizán TV-nek a Bardóci Sándorral és Karácsony Gergelyel készül beszélgetését. Viszont a civila pályámban, ha jól láttam, annyi mindent nézek félre, és semmi sem kizárt. Lesz majd egy rész, amely Ungár Péternek és Kelemen Annának a furcsa viszonyrendszeréről, a furcsa kapcsolatáról szól. Amelyel kapcsolatban én tegnap megpróbáltam némi felvilágosítást nyerni közvetlen ungár Pétertől, de ahogy én kivettem ő, nem nagyon szeret velem beszélgetni. Egyszer beszéltünk az életben, az se tartott nagyon sokáig, és azt követően mindig nagyon visszautasító volt, hogy ez a személyemnek szól el vagy elsősor, vagy a személyemnek szól elsősorban, vagy azoknak a kérdéseknek, amelyeket én az elmúlt időben feltettem neki. Nagyjából az egy kezemmel meg tudom számolni, tehát ötnél nincs több ilyen történetem. Ezt nem tudom eldönteni, és nagy valószínűséggel már nem is fogom. Kétszer meggondolom majd, hogy e, akarjak-e bármilyen módon vele e, kapcsolatot felvenni, hiszen az ember nem szívesen megy elé. De kíváncsi voltam, hogy hát ha szolgál adalékkal a kelemen annál val való viszonyáról, már azt követően, hogy megnéztem a Partizán tévének azt a részét, amiben Gulyás Márton beszélgetett vele, már mint a Gyungár Péterrel, amely roppant szórakoztató volt, Meg kell, hogy mondjam önöknek őszintén. Ez annyira eltért a hangvétele azoktól a beszélgetésektől, amelyeket ma a médiában lehet látni, olvasni, hallani, hogy az egészen fantasztikus volt. Ez nem azt jelenti, hogy minden vonatkozásában tetszett volna, de mindenféleképpen megragadott a különlegessége, vagy annak kapcsán, hogy valami más volt, mint amit az ember egyébként tapasztal, Every day is exactly the same, énekelte, annak idején Trent Reznor a Nine Inch Nails-ben, de van. Legnap feleslegesen, vagy hiába vártam azt, hogy elmondják a véleményüket a Zubrecki, Dávid és Gulyás Márton között kialakult helyzetről, ami azért is volt érdekes, mert az ezt követő beszélgetések, részint Balázs Balázsá, részint Györgyevics Benedekkel mind-mind valahogy visszautaltak arra, amit én megpróbáltam megfogalmazni abban a történetben, amelynek két főszereplője tegnap, a Gulyás Márton, valamint Zubrecki Dávid volt, valamint a Partizán és a Zeneháza. Ők voltak a szereplői ennek a mesének. Számomra azért roppant tanulságos történet volt, amit elmesélt György Evics, Benedek azzal kapcsolatban, hogy hány olyan fa van a Városligetben, amely ki tudja, hogy nem kivágás érett-e, és ez ugye annak kapcsán derült ki, hogy az elmúlt napok hihetetlen szeles időjárása mit okozott a fákban, magyarul, hogy mekkora is... Milyen ágok szakadtak le, milyen közterületen is okozhattak volna milyen problémát, ám a környezetvédők, a ligetvédőknek jogos alaptal a megfelelő részt aláhúzandó agodalma miatt ezeket a munkálatokat nem abban a mértékben végzik el, amennyire szükséges vagy egyáltalán nem. Roppant tanulságos történet volt, függetle attól, hogy ez iránt önök telefonon érdeklődtek-e vagy sem. Végül is egy rádió alapvetően hallgatni kell, vagy nem hallgatni, meg föl rész aláhúzandó. Az, hogy pluszban még telefonálnak, hát az ha tetszik, az a bónusz. Végülis a Kejfejáncsinak ez mindig is része volt. Ha ez idővel csökken, attól még a Kejfejáncsi Kejfejáncsi marad, amíg élek, van Kejfejáncsi. Egy perc múlva lesz 4 1 ma 2020. február 7 ike van, és péntek fél 8 után Navracsis Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, 8 óra után pedig Tóth beszélgetek, Zuló parlamenti képviselőjével, és nagy valószínűséggel utána, vagy rögvest, vagy egy zárózenét követően haza is megyek. Magyarul, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a mai műsor eléri a 8 óra 40 percet. Egy telefonszámmal lehet elérni, de ez osztott módon két telefonon is szó, tehát emberek akár szót is érthetnek egymással, vagy nem érthetnek szót. Elérhetőségem 061-877-0877, tehát 061. 8770877, amely majdnem azonos a rádió frekvenciájával, ám egy kicsit attól eltér. Most először fordul elő, hogy mind a két telefon működik, de ha a felhívnak engem, nem jelzi. Tehát nem villog. Így találomra időnként belehallgatok, de ilyen verzió még nem volt. Igen, jól tudom, hogy 061-877, 0877 a telefonszámom. Én persze hülyeséget kérdeztem, mert hiába telefonálnak egyszerre még. Végül is, amíg az ember eszméletlenül nem terül el, mint az edinburgói járaton, az utasok a Ryanair-en addig, hogy hát a telefon kijelzője nem működik annak a jelentősége csekély. give me the gamble stop stop stop yeah i Péter, felhívhatlak, hogy kiderüljön, hogy egyébként, ha valakit én felhívok adásban, az adásban tehetője? Mert hogy még 8 perc van addig, hogy a Navaracsi Stibort fel kell hívjam, és azt nem hiszem, hogy... Valaki küldene nekem egy magánüzenetet, hogy felhívhatom annak érdekében, hogy a... Igen, köszönöm. Jövő héten találkozom az ATV vezérigazgatójával, akkor megmondom. Azt mondta, hogy még egyszer. Hát egy utolsó eset. Nézzük meg, hogy téged adásba lehet adni, nem kell, hogy hosszan beszélgess velem, jó? Halló! Jó reggelt! Az jó, jó, akkor ez működik. Kösz! Kinézek hát, ha van itt valami illetéges... És... Szia, édesem, én szerden találkozom a szillárdal, és akkor el fogom mondani, hogy ezen a módon itt nem lehet dolgozni, és az ma már vár annak a kisfiúnak, aki a Jonatán helyén van, itt meg is mondtam, hogy én további appellát nem fogadok el, a telefonok nem működnek, én föl tudok hívni valakit, úgy, hogy adásba kell ehhez én felhívtam a honpolát, ez gyalázat, ez, ez az én műsoromhoz való hozzáállásával, tehát dadogni tudok, csak én adásban vagyok, te nem, én ezt nem tűröm, mondtam, hogy még egy eset fordulhat elő, ez ma bekövetkezett, én szerdán megmondom a Szilárdnak, hogy így nem lehet dolgozni, én egy berepülőpilóta vagyok, az rendben van, hogy a gép nem működik tökéletesen, de az, hogy ne lehessen felhívni a műsort, és ez úgy jöjjön létre, hogy én elkezdem magamat hivogatni, mert nem értem, hogy ez, ennél azért csak többen szoktak telefonálni, mások azt mondják, hogy foglaltat jelez, de Hál' istenek, ha én telefonálok, akkor az az illető adásba rakható. Figyelj, így nem lehet dolgozni. Honnan tudja? Fogalmam nincs, hogy nem tudom, nem lehet felhívni a műsor, nem foglaltak jelent. Én, ha telefonom, egyáltalán nem, de nem is akarom, mert én fél kilenckor el fog hazamenni, mert készülök a civila pályára, csak azt mondom neked, hogy... hogy arról volt, hogy lesz itt egy ember hét órakor, nincs itt, soha sincs itt, aki itt van, az már csak menet közben tud ebbe belenyúlni olyan körülmények, senki, hát mindig én vagyok itt először, csak nem ül a fölem miatt minden nap különben. Fogalma nincs, nem ismerem. De nem is akarok vele beszélni, mert már nincs rá szükségem, nem akarok senkivel rajtad kívül beszélni, meg még beszélni fogok a Navracsicsa meg a Tóth Csabába. csak azt mondom neked, hogy ez így nem működik. Ne, mondom, hogy senki, hát én, én nyitom itt a boltot, fogalmam nincs, én nem akarok neki rosszat, én csak azt mondom neked, hogy ez... ja, ezt már nem fogod tudni megoldani, és annak egy részét sem tud megoldani, mert amit én mondok, az mind adásban van. Te nem vagy adásban, de én éked. Ezzel magamat hozom készhelyzet, vagy állítom kézhelyzetetni. Nincs rajta, amit megbeszélni, Tibor, nincs rajta, amit megbeszélni. Ide, tehát ez nem működik. De ez nem a te kritikád? A rádió főszerkesztőjével beszélgettem, annak a felét hallottak. Biztos ismerik a viccet, amikor uh, kidobják a kont és a grünt a repülőgépből, és mondják neki, hogy ahol leszállnak, ott majd várni fogja őket egy fekete autó. Kijúgnak, meghúzzák a baloldali izéjét, az ejtőelmének nem nyílik ki, meghúzzák a baloldalit, nem nyílik ki, meghúzzák mind a kettőt, nem nyílik ki, és akkor egyszer csak odaszól a kóna grünnek, és amilyen pehünk van, a fekete autó se fog ránk várni. Lehet, hogy kicsöng folyamatosan, de én is semmit nem érzékelek. 8kor felhívom Navracsi Tibort 8 kor hírek utána felhívom Tóth Csabát és akkor fél 9 után elhangzik a záró zene és 8 óra 35 perckor én már nem leszek itt hétfőn nem lesz érő lebonyolítások Eifej Jancsi vagy kedden sem minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mi legközelebb így az éteren át Szerdán találkozunk ajánlom a szobatestét amikor a civil a lesz A technikai malőr miatt elnézést kérek. Hogy vajon tegnap technikai malőr volt-e halvány küzömincs? Jó reggelt lehet. Mondja azt, hogy mikrofonpróba 1-2-3, és akkor elhiszem, hogy itt van. mikrofon Mikrofonpróba egy 2 3 tökéletes Igen, itt van, mert hogy egyébként ez az interaktív műsor ma úgy működött, hogyha felhívtak, akkor nem tudtak mások adásba kerülni. Ha én valakit felhívok, akkor adásba tud kerülni. Ha tudja, maga nincs még 50, ugye? De, Mert... de nem nincs. Igen? Leszek, igen. Na tessék. És akkor igaza az a navra csisra, hogy minden reggel fáj valamilyen, hiszen ha nem fáj semmi, ese, akkor halott? Nem, én szeretcsés, hogy ebből a szempontból. Tehát még, önre nem áll az a példa, hogy 50 fölött, akinek valamilyen nem fáj, az nincsen? Na, nem. Hát nem. akkor csak nehogy csőstül, megkapja az egészet visszamenőleg. Nem. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát én még olyan rádióban nem dolgoztam, ahol tartósan működtek volna a dolgok, mert ha ezek működtek volna, akkor még én gondoltam volna azt, hogy vagy álom, vagy, vagy ugyanaz, mint az ötven év körüli, vagy fölötti férfi, akinek ha nem fáj semmi, vagy hát nem tudom, én férfiakról hallottam, lehet, hogy nőkre is áll, de hát a nők meg, más megítélés alá esnek. Úgyhogy csak ezért kértem, hogy mondja azt, hogy mikrofon próba, Jól érzékelem, hogy maga egy autóban ül? És honnan, hova tartnám a speciál, nincs elég jól bekamerázva? Pár párra tartunk, éppen. És ott mi lesz? Hát egy, egy rendezvény, egy gazdasági egy mitó, a rendezvény, és ott kell beszélnem majd. Miről? Maroszínű Európa kultúrális fővárosa, ahhoz szokott venni itt. Ebben a térségben az elkövetkező évek legfontosabb és leginkább várt vállalkozása az el ez a mindenki ezzel számból, ezzel kalkulál, és erre kíváncsi. Pápát mennyiben érinti? Annyiban nem, hogy a szorosan vett régióban, tehát a pályázati régióban nem tartozik bele Pápa, hiszen ez a Makony és a Balaton közötti térség, illetve a Balaton mint tartja, ami a van érintett régió. Annyiban igen, hogy Pápa félúton van gyakorlatilag győrés és Veszprő között, ha egy megyünk, és Győr ugye az ország egyik legerősebb gazdaságú városa, Veszprém meg a lehető Európa kulturális fővárosa, úgyhogy pápának, ebben a kérdében a mezőknek, hogy Nem akarom rávenni arra, hogy szabálytalankodjon, de amikor közvetően... Nem? Nem? Mi... vezetek. És a kezébe mi nincs egy telefon? Ez egy kihangosító, nem? Nem, ez nem kihangosító, ez nem lenne a telefon. Nem. nem akkor a hangja más. Hát nem tudom. <gül> Lehet. De nem mert ugyanaz, ugyanolyan technikával telefonálok, mint máskor szoktunk. Amikor beszélünk. Úgyhogy nem. És akkor is autóban szoktam egyébként ülni. Csak majd akkor a városban vagyok olyan. Önnek jár sofőr, vagy ez hogyan van? Igen. Ez a kormánybiztosi mi voltával jár együtt? De, nekem van egy titkárságom, és abban én, én szabok meg, hogy milyen katások lenne. Nem szükségszerűen hogy eljárt elbönt, hogy meg másod is. De milyen titkárság ez? Hogy érti, hogy milyen kockás. <laughs> mi nem, nem, hogy minek a titkársága, mint kormánybiztosnak van titkárság. igen. igen. Hiszen, ha elolvassa el rólam szóló határozatot, akkor ezt meg tudja. Annyi mindent olvasok, pont ezt nem olvastam. Olvastam. Látom, a a kell. Jó, hát csak azt árulja már el nekem, ugye egy nagyon jó beszél egyébként. Figyelj, ha nem viselkedik jól, akkor el fogom érni, hogy amikor én, ugye mindig felmerül az a kérdés, hogy amikor én nem érek rá, akkor kivezessem a műsort. Azért nagyon ki önnel, hogyha felajánlanám, hogy a Navracsicsal lassan annyira megéltjük egymást, hogy annyira jól el tudja választani a lényegest a lényegtelentől, a fontos, a fontos talantól, hogy tegyünk egy bátortalan kísérletet arra, meg hát talán nincsenek túlzott anyagi igényei sem, hogy amikor én nem vagyok, akkor ő vezeti a kejfejöncsit. Ez azért egy szombos vállalkozás lenne. Jövete. Is hogy a Na látja, ebben nem vagyok biztos. Tehát a koldus és királyfinak ez a fajta változata, tehát hogy ön ide beül, azt még csak hagyján. De hogy én pápám mondjak egy beszédet, hát figyeljen, azzal biztos bekerül. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne csak egy interjú elejéig. Bár én nem vagyok, nem, nem török Kunce Gábori babérokra, aki az aktív politikai pályasztítása után aktív rádióriporteri pályasztításba kezdett, de Van én. Igen, hát öm, önnek mennyire gördülékeny, vagy maga a kormánybiztoság megoldotta a gördülékenységet? Tehát, hogy mennyire, mennyire ment könnyen az átállás, mint uniós biztos, és már nem uniós biztos? Hát nagyon könnyen, mert, mert soha, hogy mondjam, amikor uniós biztos voltam, akkor is itt voltam, itthon voltam minden hétvégén. Hát nem, hogy mondjam, nem, nem, nem Alisz csoda országban, aki aztán esetleg visszatér, így hon voltam. Tehát, azokkal szemben akik azt kigasztának, hogy a ugye, is öt évig visszaden volt, és most olyan hazá, ezért nem tudjuk, hogy a helyzet itt ez, Én ez végig tartottam a kapcsolatot, Tehát, Az átállásban nem volt probléma. Nyilván nem olyan minőségi és a mélységi informátságú voltam az elmúlt öt évben, mint, mint most, amikor itthon vagyok, és találkozom rengeteg mervel, de elszakadást nem jelentett az sem. Ilyet nem olvastam, hogy önnek mi minden jár együtt a titkársággal, viszont fogtam magam és elolvastam Kövér László interjúját, és ezért külön elhagytam otthonomat és elmentem egy CB áruházba, haja a hangomon, hogy kifelé tartok egy influenzából, vagy nem tudom minek nevezzem. <coughs> Lázam nem volt. Hát, az ebben nem olvasok jókat önről. Vagy egy együttérzés, vagy ezt nem értem. Igen, én se értem. Én se igen. értem. O Olvassam a vonatkozó részt? Ha fontosnak tartja, akkor igen. Ő nem tartja fontosnak? Ne passzolja vissza a labdát. Megkérdezte, hogy olvassal. Én mondtam, hogy fontosnak tartja, hogy ön dönts el. Ez a Barcelonában, jól. amikor rengeteg a passz, és az ember maga se tudja, <gül> hogy ez <gül> most <gül> foci-e, vagy sem. Hát azért vagyok, döntsön. <gül> Az azért rég nem tapasztalt jelenség így a riporter, vagy az interjú készítő, aki egyébként Szalai Laura. Tehát az azért rég nem tapasztalt jelenség, hogy fideszesek névvel kiállnak és megkongatják a vészharangot. És nekem nem mondja, hogy mi a kérdés, mert ez a kérdés, pont van a végén. És nem kérdezi azt Kövér László, hogy mi a kérdés, hanem reagál rá. A kritikákból van, amivel egyetértek, van, amivel nem. Navracsis Tibor figyelmét, aki szerint nem jól kommunikálunk a hétköznapi emberekkel, bizonyára elkerült, hogy a múlt évben nyertünk két választást. Nagyon sok kritikusunk pont Brüsszelből, ahonnan ő most jött haza, populizmussal vádol bennünket, amit ha lefordítok magyarra, annyit jelent, a köznapi ember problémáit állítjuk a politika középpontjába. Az, meg hogy Orbán Viktor elfáradt volna, itt már egy másik célszemély van, érdekes állítás a kormányfőnél jóni évvel idősebb Stump véve, ő maga, ha rajtam, szívesen vállalt volna egy újabb 12 esztendős alkotmánybírói ciklust. A miniszterelnök munkabírását látva ellenfelei inkább sokalják az energiáját. Azt kérdezi, hogy mi a kérdés? Ja, mondjuk, igen, azt is kérdezhetem. Meg azt, hogy mit reagál. mire reagálja a hát, Mi a feladat? Nincs feladat. Jó, hát szerintem jó, hát ennyi. Ahogy Bosolati bácsi mondta volna, ugorjunk. Azon gondolkodom, és azért hallgatok, meg gondolkodom, hogy engem mindig foglalkoztat az, amikor én valamit csinálok, és azt nem igazolja vissza másodperceken belül hallgató, e-mail, bármi. És akkor elgondolkodom azon, hogy én most jól cselekszem-e vagy sem, és megtanultam nagyon hosszú idő után hallgatni a belső hangomra, amely ezügyben egyértelműen tájékoztat, függetlenül attól, hogy azért az egy jó érzés, hogyha az embernek van visszajelzése, és ebből a szempontból néha az is jó, hogyha negatív visszajelzése van, hiszen az is visszajelzés. Önnel szemben sajnos, én az esetek zömében nem csapatban dolgozom, ráadásul, miközben emberek hallgatnak, de ez egy virtuális közeg, ez Attól, mert ez egy rádiuműsor, nem képez csoportot, a csoport dinamikája nem olyan, mint egy baráti társasági, vagy adott esetben egy párté. Egyiknek se vagyok tagja, a fogalmam sincs lassan már, hogy hogy működik pártnak, sose voltam tagja, baráti társaságnak talán. A kérdés valójában arra vonatkozik, hogy egy olyan embernek, mint ön, aki azért nem úgy éli az életét, mint én. Mennyire fontos az, hogy az a csoport és az a csapat amelynek a tagja az milyen véleményel van róla, az milyen módon osztja meg a vele és a tevékenységével kapcsolatos információkat, milyen mértékben osztja meg a béli véleményét, hogy egyet érte vele vagy sem, és ettől függetlenül elégedette a munkájával vagy sem, mert ezzel az ember természetesen akkor is foglalkozik, ha csoport vagy csapattag, és akkor is, ha nem. Én csak azért beszéltem ilyen hossza, mert egyrészt megpróbáltam értelmesen elmondani azt, amit gondolok, és egyben elmondtam azt, is, hogy milyen az én helyzetem. Ha alapvetően, ha engem ebben az alap ebben az egészben mi foglalkoztat, akkor megmondom önnek, az foglalkoztat, hogy van egy párt, amely ennek az országnak az életét irányítja, és ennek vannak prominens tagjai. És hogy létezik az, hogy ezek az emberek újságcikkeken keresztül üzengetnek egymásnak, miközben egyébként akár a telefont is fölvehetnék. Nekem a Civil A Pályámban, Civil Műsorban lesz majd egy blokkom, nem én állítottam össze, beszavazták, amelyben Ungár Péternek és Kelemen Onnának a viszonyáról lesz szó, és én ezzel kapcsolatban mindent megnéztem és meghallgattam, amit lehetett, majd fontoskodva vagy nem fontoskodva jeleztem Ungár Péternek, hogyha szánna rám időt, akkor én beszélgetnék vele erről, ő köszönte szépen, nem akart eltel élni, de én mindent elkövettem annak érdekében, hogy a tájékozottságom meglegyen, független attól, hogy a műsornak már rég nem lehetne az a címe, a civil a pályán, de ezzel együtt így futott be, és ezzel együtt van valami értelme még, hogy ez legyen a címe. De itt most leviszem a hangsúlyt, mert szerintem többé-kevésbé érzékelhető az, amit én öntől válaszként várok, mármint a tekintetben, hogy most miről is van szó? Én meg elmondom, hogy miért nem tudok akkor olyan választomni, ami kielődött. De érthető érde. volt az a hosszú daladogás, amit elmondtam? Hát most mindjárt kiderül, hogy ez kiderül, hogy értettem, vagy ne, ne, ne hozzon nem. kínos helyzetbe, mert a végén nem kérhetem önt fel, hogy üljön ide be, amikor én nem vagyok. Jó. Tehát a e, itt a, a helyzet szerintem ott vas, és ezért nem tudok válaszolni. Nem arról van szó, hogy, illetve, de, hogy politikusok üzengetnek egymásnak, mert konkrétan az alaphelyzet az volt, amennyire én nem lépszem, hogy az interjú során megkérdezték tőlem, hogy a választási eredményel kapcsolatban van-e bármilyen. Én azt mondtam, hogy az, hogy a Budapesten, illetve néhány megyei jogi városban érzékeny veszteséget az emberként, ez nyilván olyan, amin el kell gondolkozni, a kommunikáció, Ugye megkérdezték, hogy egyetértek a -e Lázár Jánossal, hogy a, a Fidesz politika nem a évtizadi emberekről szól, hogy nem tudom. Én azt mondtam, hogy nyilván a kommunikációt újra kell értékelni, és szerintem egy éve van arra a Fidesznek eldönteni, hogy nyitni akar-e új választói csoportok felé, vagy pedig folytatni ezt a politikát. És erre kérdezték, és nekem egyébként vannak-e javaslataim, és én azt mondtam, hogy vannak és az elsősorban a nyilvánosságnak hanem a pártom belül mondanám el. Itt azt hiszem nagyjából ez az, ami politikailag értékes. Nem üzenetem senkinek, ehhez képest mások konkrétan én rám reagálnak, tehát azt mondhatjuk, hogy ők üzennek, de most ebben én meg pont nem akarok belemenni abba, hogy én meg azt mondom, hogy hát én meg úgy gondolom, hogy kövér László így meg így, vagy szemtelenül, vagy Tamás, ez és ez. Mert egy elmondták a véleményüket. Hát most itt szeretnék pontot tenni. Nekem vannak ezerszélényesebb dolgok szerintem az életben, és ezzel szeretnék foglalkozni. Ha most önnél reagálnék, akkor lenne olyan újság, amely többé-kevésbé szövegűen, és lennének olyan újságok, amelyek pedig egyáltalán nem szövegűen idéznék, hogy én mit mondtam, és akkor fu, de izgalmas, most megint de ez a de. Ez, ez a politika szappanófera része, ezzel nem akarok foglalkozni. Én ezt teljesen megértem, de azért én azt tapasztalom, hogy a politikának ez a szappanopera része itt itthon külföldön is, ez azért hihetetlen mértékben jelen van. Nem mondom, hogy nagyobb mértékben van jelen, mint a történések, mert ezt talán nem lehet mondani, de, de <coughs> eluralja a mezőnyt. Persze, hát a, a néző, hallgató, olvasó számára adott esetben sokkal izgalmasabb lehet az, hogy hogy, mit tudom, Kövér, mit mond, navracisztok, vagy navracisztok, kövér, De nem csak, erről van, nem csak erről van szó, hanem olyan ezt ugye ökölvívó mérkézéseken, meg ilyen egyéb MMA-k, ilyen is, hogy kellőképpen olyan sportot mondjak, amit mind a ketten űzünk. Tehát, hogy mielőtt még létrejönne a viadal, elkezdenek egymásnak üzengetni, és erre a média nagyon kap, és ezek az emberek pedig hihetetlenül űzik. És ez része az egész tevékenységnek. Igen, lehet, hogy ennek is része legyen, de nem kívánok része. Lehet, hogy van egy kedves Aki nem üzenget, nem tudom. Én nem. Tehát itt mindenki most mit mondja. Tehát mondjak egy sercímcsek, egy jó, hogy. Nem, nem, nem, nem, most én a politikai jellemzővel beszélgetek. Én. De van egy pillanat, most elszakadok ettől a témától. Én minden héten beszélgetek Füriás Balázssal. Karácsony Gergelyt elvesztettem október 13-án, de próbálom vagy próbálkozom a személyét, illetve magát az intézményt valahogy pótolni, talán tűtőkatával sikerül, azért nem könnyű, mert amíg uh, ugye egy nagy területet átfogóan kezel Fűriás Balázs, addig ugyanilyen uh, áttekintése és ugyanilyen általános parastaki szerepköre tűtőkatának nincsen. De ha azt nézem, hogy a Karácsony Gergely és a Fűriás Balázs közti uh, viszony hogy alakul, akkor azt tudom mondani, hogy sokkal kevesebb a történés, uh, Két történés közben valójában az igazi történések azok, hogy ők permanensen nyilatkoznak, permanensen érintik nyilatkozataikban az előző ember előző nyilatkozatában őt érintő dolgokat, és gyakorlatilag mégiscsak generálnak valamiféle történést, csak az ember azt nem tudja eldönteni, hogy az, amikor legközelebb effektíve történik valami, akkor az ezeknek a nyilatkozatoknak a következménye, vagy egyébként is beállt volna. Igen, ezt értem, és ez abszolút így van szerintem. Akkor fogalmazjuk is, hogy én nem akarok generálni történést <gül> ezen, a, ezen a színpadon. Nem, én nem, én nem, tehát én nem akarok az országos pártpolitikában nem tudom én sarkos álláspontot kialakítani és osztani a márt. Ezt én értem, fel, de én, én azt kérdezem, az kérdezem Öntől, a... hogy ez vajon milyen mértékben hat az illetőről, vagy az illető pártjáról kialakult véleményre már a nép szemében? Ugye ilyenkor a utin válaszom mindig azt a hogy kérdezzük meg a népet, nem. Tehát hogy biztos, hogy biztos, hogy van hatással, hát biztos, hogy sokan lesznek úgy, de akik azt mondják, hogy uha, most akkor a is nagyon-nagyon rosszul áll, mert a kövér azt mondta, hogy két választás nyert. De egyébként tegyem hozzá a tényszerűség kedvéért, teljesen igaza van kövérlátónak, valóban a kövér két választás nyert. Ha, ha azt állítottam volna, hogy nem nyer választást, akkor az egy súlyos hiba lett volna, de én igen, hogy nem mondtam. Ez a abban a körben, ahol korábban volt az Unió bizottságában, eh, hogyan volt szabályozva, illetőleg mennyire tartották be? Hiszen eh, Kövér Lászlóval nem csak az a probléma, hogy őre ezt mondta, hanem hogy nem tartotta be az Orbán Viktor által megfogalmazott 12. parapcsolatot, ne szerint pártársunkra nem mondjunk rosszat. Az lehetséges persze, hogy ez ügyben Kövér Lászlónak felmentése van, de erről én még nem tudtam. Egymásra mondhattuk. Volt-e valamiféle szabályzat? Hogy ne? nagyon sok, nagyon erős kommunikációs szabályzatot. Ugye ez amit annak idején próbáltam elmagyarázni a magyar újságíróknak is, hogy függetlenül attól, hogy nekem, mint nagyratis mi a véleményem egyes bizottsági döntésekről, vagy bizottsági álláspontokról, én a nyilvánosság előtt ezt nem képviselhetem, hanem az intézményi álláspontot kellett Tehát... Persze, ez sokkal cigodult. Én, ugye, én emlékeim szerint, szerintem most sem, de nem tudom, hogy lehet, hogy ott a változott a helyzet, a kormányban nem volt ilyen kifejezett parancs, hogy hogy valaki a magánvéleményét nem hangoztat meg. A bizottságban ezt kifejezetten védett. Volt, volt egy szankció? Kérdezett. Hát olyan szankció volt, hogy nekem az első két évben három fegyelmi indult ellenem, ha jól emlékszem, mind a három a Európai Parlamentben foglaló ellenzéki képviselőt szorgalmas tevékenységének volt köszönhető hollácsodát emelnünk a szempontból, aki aktivitásával kitűnt, és aki folyamatosan feljelentett Zsankó Junkernél, és azért csak három esetben... Elnézést, a elnézést, segítsen, mit jelent a feljelentés? Hogy működik ez már, mint a hivatali apparátus illetően? Hát írt egy levelet a Zsankó az egyik esetben azért, mert e, miért is egy pillanat, és össze kell a gondolat, hogy az emlékeimet. Az egyik esetben azért, mert a Hóman Bálint szobornál uh, Trócsányi László egy, uh, egy nyilvános sajtótájékoztatón bejelentette, hogy én voltam az, aki engedélyeztem a Hóman Bálint szobor felállítását, amit később ugye nem bizonyít igaznak. Én ezt nem korrigált a Pollácsoba, viszont ez alapján rögtön kezdem én ezt a menesztésemet a bizottságból, hogy egy hát, úgy mondom, a politikus szobrát. Támogattam miniszterként a második a népszavazás népszavazás kapcsán, Igen. amikor, amikor én, én arra szavaztam, hogy az ország is kötelezhesse a kormány migrációs politikai bevándolási politikai tekintetében migrációs állásban képviseletére. És ez, e, Mornácsa van megítélése szerint, ment a, a bizottság e, hivatalos álláspontjával, ezért egyelőként nem ment nem. mert a kettő között volt, igen, áttételes összefüggés, de, de szoros összefüggés nem volt. A harmadik pedig e, annak kapcsán, amikor egy polgári kezdeményezés akkor tűzött napirendre az Európai Bizottság, amikor e, Magyarországgal kapcsolatos polgári kezdeményezést akkor tűzött tapirendre a bizottság tárgyalásra, amikor én nem voltam ott azon az ülésen, sőt előzetesen jeleztem, hogy én támogatokat is, és, és ezt sérem. Na, igen. Tehát az eset volt. Elnézést, most, amikor ilyen feltáró vallomást tesz, ez azt jelenti, hogy összesen ennyi volt, tehát nem is volt ezeken kívül más? A feljelentések folyamatosan érkezett, csak egy idő után zsafoljunk elről. Azt be, meg so, besokalt, és azt mondta, hogy ő, mert ő, nem, ő eddig azt nem hittem, hogy ezek a feljelentések, ezek valós alapban születnek, és most jön rá, hogy ez Magyarországon egy politikai játék része az egész. És hogy itt ilyen... Ezek kizárólag magyarországi jelent, politikusoktól érkeztek? Igen. Igen. Igen. Ezeknek egyébként a kizártam, mi volt? A szám nem is mindig indokolt. Ez kizárólag egy Magyarországi politikus körülkező. Igen, ahogy mondta Molnár Csaba, ezek valójában e, mire kérték az Európai Bizottság elnökét? Tudjon ki engem, lehetőleg azonnali hatályon. Neki ez kötelező iktatnia, Mert a példája azt mondja, hogyha besokalt, hát, hogy nem. Hát de, de, de, kötelező iktatni, csak utána meg kell indokolnia, hogy miért nem cselek. Ja, rossz volt a kérdés, Lát, minden... igen. Tehát reagálnia igen. kell mindenféleképpen. Igen, igen. igen. Valamit valami tennie kell, vagy ha nem tesz, akkor ezt nekem adott. Ebben a három esetben az történt, hogy öntől megkérdezte, vagy önnek kellett ezekre reagálnia? Hát gyakorlatilag igen, jelentést kellett tennem, hogy mi az. Én, tehát elmondom, hogy mi van, és hogy én nekem ezzel kapcsolódni az És ezeket elfogadta? Később pedig azt mondta, hogy az ő, valamint az ön munkájának a zavartalansága fontosabb annál sem, mint hogy ezekre a kvázi vagy valódi feljelentésekre reagáljon. Igen, igen gyakorlatilag igen. Mondjuk. Ha mégis ön elkövetett volna uh, a ezek pontról-pontról le vannak írva ezek a szervezeti és működési szabályzatok, amire egyébként ön utalt, hogy önnek kommunikációját tekintve mit szabad és mit nem a bizottság tagjaként? Hát a kommunikációval kapcsolatban annyi van, hogy mindig a hivatalos közszerepőseink alkalmával, mindig a bizottság hivatalos álláspontját kell képviselni saját saját től függetlenül. Ha ettől eltér, akkor ennek mivel lett volna a szankciója? Hát, ennyebben a, a, a nagyon ennyebben ennyi. Igaz, én nem hiszem, hogy ez alapján lemondatnának egy, egy biztos. Elvileg ugye a legszülősebb szankció az, hogyha a bizottság elnöke levált gyakorlatilag egy biztost. Volt erre is példa. Az előző, nem a, a, a Junkel bizottság, a Juncker bizottság előtti bizottsági ciklusban, a Máltai biztost, olyan korrupciós vádak, illették, Ját, alapján... Ez más érlegű. Igen, azért mondom, hogy itt nem hiszem, hogy egy kommunikációs. De helyne benne hennye lenne, tehát. Igen. Az, amiről beszél, ön azt egyébként üdvözítőnek tartotta? Ezt a fajta gyakorlatot? Ezt a fajta elvárást? Igen. Igen. Én úgy gondolom, hogy a, ugye a bizottság is egy testület, a kormány is egy testület. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos, egy fontos dolog, hogy Nekem akkor is, annak idején is mindig volt, amikor kormánytag voltam, mindig volt ezzel a problémám, hogy a magyar sajtóban, vagy a magyar nyilvánosság előtt a kormányon belüli vitát is gyakorlatilag kijöttek, és nem kormány döntéseket jelentek meg, hanem, hanem úgy jelentek meg a nyilvánosság előtt, mint valamely miniszter valamilyen intézkedőse. Nagracsics egyeteme, a nem tudom én micsodának, a nem tudom milyen, a, amit én értem, hogy az újságírók próbál hozzátödni egy-egy személyiséghez, mert így meg hogy megszemélyesíthető a történet. Ugyanakkor a, a kormány tagjai részéről, én ezt nagyon fontosnak tartanám, hogy Öt közösséggen ja, pontosan ezt akartam kérdezni, hogy nyilvánvalóan kettőn áll a vásár, az egyik az újságíró, a másik maga a kormány, vagy maga a Igen. párt, és azoknak a tagjai, hogy mennyire tartják be azokat a szabályokat, amely szabályok egyébként abban a formában, ahogy a bizottságban volt, azok itthon ebben a formában nincsenek, tudommal. Ez inkább elvárásként fogalmazódik, meg jól beszélek? Igen, én, én még olyan. Nagyon erős elvárás. Lehet, hogy ez más rendszer, nem tudom. De annak idején nem volt ez olyan nagyon erős elvárásként, nem hogy a minisztereknek egyet kell érteniük egymással a nyilvánosság előtt. Az egy másik kérdés, hogy egyébként a kormánygyűlésen vagy az egyeztetések során lehetnek... És ez jó előttel. vagy rossz? Én, én, én annak lennék a híve, hogy a nyilvánosság előtt egymást is képviselniük kell, és egyet kell érteniük, illetve a a közösen kialkudott döntést a saját véleménynek. Miközben az között... általános elvárás szerintem az, amit önmond. mond. Abban az időszakban, tehát most a pártállamot felejtsük el, 1990 óta nézem azt, ami Magyarországon zajlott, ezügyben, vagy zajlik. Az elmúlt 30 évben ezt miért nem sikerült megvalósítania senkinek? Lehet, hogy lehet, lehet, hogy pontosan azért, mert az megelőzően 40 évig falangban kellett tömörülni, és... és Ennél és nem értettem kellett... be kellett tömörülni? Falangban, uh -huh. tehát tömbe kellett tömörülni, és, és úgy kellett képviselni a, a közösségi véleményt, és ennek egyfajta erre való reakció. Vagy a másik az, hogy a... Hogy nagyon könnyű, De, ugye nem, nem nagyon van a magyar politikában ö, a kormány, mint olyan testületként nagyon ritkán jelenik meg. Mindig, a, a mindig, mindig személyekben jelenik meg, és, és talán ez is az oka, mert nem tudom, ez, mert nálam okos a tudják mondani. De ami az ön tevékenységét illeti, függetlat, hogy ön is egy olyan személy, mint bárki más, ön ezt a gyakorlatot nem folytatja. Vagy csak akkor folytatja, hogyha egyébként a maga a konkrét ügy kiváltja önből, mint például a Hóman szobor esetében. Hát én akkor is csak annyiban folytattam, hogy Hogy nem. kételem voltam jelentést tenni az elnökömnek, őt, illetve, ha jól emlékszem, adtam ki egy közleményt, amiben tápoltam ezt az állítást. Ennél nem, nem is akarok. Én úgy gondolom, hogy, hogy ezt, az ilyeneket nézszem közt kell tisztázni. Tehát engem Trocsányi László az, sem hívott és nem mondta azt, hogy elnézést kér, hogy akkor ott engem a nyilvánosság előtt ilyen helyzetbe hozott és, és nemzetközi politikai kellemetlenséget okozott nekem. De én azt vártam volna el, hogy ilyenkor ne a nyilvánosságot így akar és mondja azt, hogy ez van. Természetesen azt mondtam volna, hogy hibázik az ember időnként. Én most is fel, vele, valakivel. Ha van, konkrétan, akkor nem interjút akarnék adni, és ott elmondom, hogy mennyire nem értek egyet azzal, amit ez is hanem megkeresném az alkalmat, hogy leüljek. Gyakorlatilag válaszolt a kérdésemre, hiszen... Ez volt abban, amikor én elmondtam, hogy mit mond Kövér László, és ugye az van bennem, hogy önök egy olyan közösség tagjai, amilyen közösségnek én nem vagyok a tagja. Azt feltételezném, hogy ezek az emberek, önök ketten, ezt megbeszélik egymás között, ha ez ennyire fontos. Mert ha nem fontos, akkor újságírónak sem mondja. Ha meg fontos, akkor megbeszéli önnel, és utána vagy elmondja az újságírónak, vagy nem. De akkor ezek szerint mi ketten hasonlóan gondolkodunk, de többen vannak ma Magyarországon, akik másféleképpen. Ez könnyen lehet igen. Azt kérdezem Öntől, hogy ha egy párt fel van függesztve, akkor mondjuk az Európai Néppártban, vagy bármelyik családban van arra valamiféle szabály, hogy egy ilyen felfüggesztés az mennyi ideig tarthat? Nincs. Addig a, a meddig nem hozzá döntést arról, hogy akkor visszaveszik, vagy kizárják de sokáig De maga alapvetően. a felfüggesztés egy, egy, egy nagyon furad dolog, mert ugye ez azt az jelenti, hogy tisztségeket nem, válthat, nem, nem vállalhatnak, de de facto benne maradnak a közösségben. Valójában a felfüggesztés az leginkább a szavazati jogra, vagy néhány konkrét dologra vonatkozik, mert magát a státusz nem függesztik föl. A státusz nem, de igen, alapvetően a, a szavazati jogra, poszt és hát olyan szimbolikus dolgokra is, mint hogy például néppárti rendezvényen felszólalhat e mondjuk a, a Fidesz elmény. Én ezt értem, de a jellegi példa azt mutatja mind a néppárt, mind a Fidesz oldalán, hogy ez a megoldás hosszú távon annyira nem kellemetlen, hogy egyébként önmagában emiatt szakítsanak, ez egy, ez egy olyan halmazállapot, amely se nem légnemi, se nem szilárd, se nem folyékony, és mégis van. Én most jöttem rá, hogy ez a negyedik, vagy nem tudom, hagyadik halmazállapot, eddig azt se tudtam, hogy ilyen létezik. Hát én inkább azt mondom, hogy egy kis, nekem egy kis olyan, mint a különélés mondjuk egy házasságban. Pont ezt akartam önnek mondani, de, jöttem, de gyakorlatilag de, de de se az mert ez pontosan olyan, hogy együtt élnek de nem mutatkoznak együtt társaságban hát azért ettől még a házas élet megmaradt Attól az a kérdés hogy mit tekintünk házas életnek ha a külszíni részt nézzük akkor, akkor nincs de ha azt nézzük, hogy egyébként de facto együtt vannak-e együtt vannak tulajdonképpen ez egy nagyon kényelmes megoldás és roppant cinikus Maric jövősen fogalmazza, igen, jó indulatúan fogalmazza meg, nagyon kényelmetlen. Most elvitte a hangját a Vodafone, vagy nem tudom ki Bocsánat, tehát jó indulatúan fogalmazza meg, szerintem egy nagyon kényelmetlen, nem a Fidesznek elsősorban, az Európai Néppárnak. Tehát én szerintem az Európai Néppárt nem tud ezzel a helyzettel most mit kezdeni. A felfidesztés meghosszabbítása az nem azt jelenti, hogy a népártyány nyerő pozícióban nem ő, nem, nem ő diktálja. De számomra a felfüggesztés meghosszabbítása annak a beismerését jelenti, hogy ebben a táncban, hogy akkor maradjunk a család területein, nem ő, nem ő diktálja. Ebben a akár igaza lehet, de, de, de én nem tudom megállapítani, én csak azt tudom mondani, amit én érzékelek, azt is lehet mondani, ugyanakkor, egy ennyire lényegtelen. Mi a, a párt a Fidesz? Vagy? Igen. Ez a párt a nem? nem, a néppártnak a Fidesz a Fidesz. Ne a Fidesz nem, hát Igen? akkor. Nem, hát figyeljen, ez, ez micsoda? Tehát ez egy kezelhetetlen a. állapot. Igen, de szerintem éppen a, annyiban igaza lehet, vagy van, hogy a, szerintem egy kísérlet arra, hogy lényegtelennítsék a Fidesz. Tehát most, tehát az lehet hogy, lehet, hogy ez egy kísérlet arra, hogy a néppárt élje akkor tovább az életét a fidesz nélkül a mindennapi életét, és el kiderül, most majdnem elválik, ott mondtam, de ugye itt a átvallások, miatt, kiderül, hogy, hogy, hogy tudják-e a tagszervezetek úgy élni a hétköznapi életüket a fidesz nélkül, mintha mi sem történt volna, és akkor adott esetben egyszer majd ki is zárhatják, mert nem lesz belőle semmilyen balhé, vagy pedig kiderül, hogy, hogy nem tudják úgy élni, és akkor pedig hosszú távon meg kell tenni valamit azért, hogy visszavegyék. Inkább, inkább én így látom a dolgot. Maga a politika már, mint azon a szinten, ahol a túszk vagy önműveli, ott mennyire praktikum és mennyire művészet? Mert azért ebben az egészben van, egyszerre van valami ketrec harc, és egyszerre van benne valami művészet. Hát egy fazekas munkája mennyiben praktikum és mennyiben művészet. Hát a termék alapján megállapítom, t. T. tehát ránézésre hát a megundom. politikában is, igen. Van olyan, amikor ez merőben praktikum, egy sajtótájékoztatot megtartani praktikum, egy politikai, mondjuk akkor maradjunk egy politikai helyzetet kialakítani, azt formálni, és azt megoldani, az művészet szerintem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm szépen. Viszont, Jó, tehát viszont hallásra. Önnek is Önök tibor Tibort hallották. Kicsit elhúzódott a beszélgetés, ez az én hibem. Most miért nem szólal meg? Ilyen komán nem mond híreket? Ilyen sok neki? Nyolc óra, öt perc van, akkor nem mond híreket. Hát jó. Nem könnyű a gépekkel. Emberekkel se könnyű, gépekkel se könnyű. Én megpróbáltam a híreket. ready to you do you have to them. A beszélgetést a zuglói önkormányzat támogatja a vonalban. Túlcsava országgyűlési képviselő. Jó reggelt! Jó reggel! Parkolás bent történt valami? Még nem. Hát most költségvetés tervezés van, költségvetés elfogadása. Most nem, nem a törvénytervezettel kapcsolatban? Nem történt még semmi. Hát még nincsen parlament, még nem kezdődött el, majd ha elkezdődik. A parlament akkor, akkor, akkor kerül napi rendre, illetve akkor kerül bizottság elé a javaslat, akkor döntünk majd a társadalomban való akkor. Vagy az ellenkezőjéről? Tár... Hát a, a, a társadalomban vételről döntünk, legtöbb lesz a és akkor az ellenkezője lesz, akkor nem fogják társadalomban venni. Jó, de, akkor, de enne, akkor ennek akkor a, a törvénytervezetnek, amiről két héttel ezelőtt beszéltünk, annak a, a történéseiről két mondatot mondta, tehát nagyjából mikorra mi várható. Tehát, ahogy elkezdődik a parlament, ugye a bizottsági ülésen kell először tárgyalni róla, arról, hogy egy, van egy törvénymódosító javaslat, hogy a társadalomban veszi a bizottság, tehát a parlament elé kerül le lesz a -e parlamenti vitája. Tehát először ugye a szakbizottság fogja tárgyalni, ez a gazdasági bizottság, és a gazdasági bizottságon kerül majd napirendre, és ott a bizottságon megvitatjuk ott a közösen A képviselőkkel, hogy ez arra alkalmas-e, vagy sem, hogy Barna van, erről. Mi kell ahhoz a bizottságban, milyen döntés? Többség. Hm. De miután a, a, ugye a bizottságban fidesznek jelentős többsége van, csak akkor kerül átsiadba valamilyen törvénymódosító javaslat, hogyha ők ezt támogatják. Mit gondol arról, amiről az elmúlt időben cikkeznek, ami az iparűzési adónak az önkormányzatok legfőbb bevételi forrásának az átalakításával kapcsolatos? Hát ez egy érdekes kérdés. Hogy a önkormányzati oldalról nézze, vagy vállalkozó oldalról nézve, mit jelent. Az önkormányzati oldalról nézve, hát ugye az előbb említettem, hogy pont költségvetés tárgyalása, költségvetés készítése van zuglóban is, többek között. És azt látjuk, hogy a költségvetésünknek egy jelentős része az adóbevételekből, jelen esetben az ipar, adó forrásmegosztásból ránk részéből képződik. Tele vagyok kérdéssel, kö... nézzel nekem magát, a forrás annak az arányait azt megállapítja a fővárosi közgyűrés, de milyen alapon? Hát ez törvény szabályozza, hogy a, a főváros és a kerületek között milyen a forrásmegosztás, milyen az iparüzési felosztása, és azon belül utána a főváros felosztja a kerületeknek. Zugló 7, nem tudom hány tizet kapja, ugye itt a, a lakosság szám méretből adódóan a fővárosra eső forrásmegosztásból. Ez durván olyan 10 milliárd forintot jelent a, a kerület életében. Amit... Ez a 2006-os törvény, amire ön utal. Ez ennyire jól kiállta az időpróbáját, hogy az így a világán senki nem akart rajta változtatni, mert ugye ez azt mondja, hogy a fővárosi önkormányzatok 54, a keleti önkormányzatokat pedig együttesen 46% Igen. illeti meg, és ez egy 2006-os törvény. Igen. Alapvetően a probléma máshol lesz. Ja, az látszik most, hogy a fővárosnál is készül a fővárosi költségvetés, és ott is jelentős forráshiányok vannak. És ugye ez, ez abból ez számunkra azt jelenti, mint számára, hogy olyan fejlesztések fognak elmaradni, amik, amik elengedhetetlenek lennének, tehát olyan így beruházások, fejlesztések, útfelújítások, amikre nagy valószínűséggel a forrás nem tud forrás biztosítani. De hát ugye még a lánci felújítására sem lesz pénz, nem, hogy mondjuk egy kerületi főközlekedés útnak a felújítására komoly problémák lesznek. Hát hogyha a, nem is azzal van a probléma, hogy, a, hogy osztják el azt, ami van, hanem sokkal többet kellene elosztani, tehát sokkal több pénzt kellene juttatni a fővárosnak is ahhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudja látni, és hogy ezzel ebből a kerületek is kapjanak annyit, amivel el tudják látni a, a kerületben azokat a feladatokat, amelyek kerületnek a dolga. Nekem, vannak, a nekem, nekem van olyan filterem, amit az élet biztosít, ugye én együttműködöm, vagy ha tetszik az önkormányzat, együttműködik velem, vagy én az önkormányzattal, ez nézőpont kérdése, és az volt a megállapodás, hogy két hetente a polgármesterrel és két hetente pedig önnel beszélgetek, egy önkormányzati ember kérdezi tőlem, hogy elnézést kérde, lemaradt valamiről. A Züglói önkormányzat pénzén miért országgyűlési képviselő beszél önkormányzati ügyekről? Hát a válasz erre nagyon egyszerű. Én csak osztályi képviselő vagyok, hanem az MSZP szervezetnek a helyi vezetője most már 11-néhány éve, és mint baloldali politikusnak, mint politikai oldal vezetőjének. Azért vannak javaslataink, ugye a frakciónkon keresztül, hát a, a legnagyobb frakció milyenka az önkormányzatban, azért aztán vannak javaslataink is, hogy ö, mire költjük azt a forrást, ami, ami rendelkezésre áll az önkormányzatnak, és ezek politikai döntések. És mivel azért én egy politikus vagyok, akinek felelőssége van ezekben a döntésekben, Hát ezért van nekem erről véleményem. Nagy baj lenne, hogyha nem lenne helyi politikai vezetőként véleményem erről. Nem, itt, egy... itt, itt a gazdasági konstrukció felérdeklődik az illető, hogy egyébként egy együttműködés, ami önkormányzattal van, az, az, az tartalmazhat-e olyan elemet, hogy abban egyébként rendszeresen egy országgyűlési képviselő, a területországgyűlési képviselője szólal meg. Hát miután ugye az ugróról beszélünk, az uglói emberekről, az zuglónak, mint a kerületnek a működéséről. Én úgy gondolom, hogy ez mindenki számára fontos, hogy meghallgassák annak a politikusnak is a véleményét, akit készen megválasztottak az uglójak eddig egyébként országú sikviselőnek, tehát azért nagy valószínűséggel ez érdekli az embereket, hogy nekem mi a, véleménye, mi a véleményem, egy adott a zuglói kérdésről, úgyhogy én nem gondolnám, hogy ez probléma, hogy megszólal az zugló ügyekben. Akkor ez volt a válasz a kérdésre. Azt kérdezem öntől visszatérve oda, ahol abba hagytuk, hogy... Ugye most a felosztás körülményéről esett szó, de vajon az, ami az iparüzési adót illeti, abban tudja -e az ember kellően objektív lenni, mert ugye egy versenytanácsi üdésen hangzott el az, amiről az elmúlt időben különböző plénumok a nagy nyilvánosságban beszélnek, és ezek elsősorban, abba az irányba tolják ezt a fajta elképzelést, ami egyelőre semmilyen jogi szövegben nem jelentkezett, hogy ez valójában az önkormányzatoknak az ellehetetlenítése. Maga a szöveg pedig elsőrangúan a versenyképesség növeléséről beszél. A kettő közötti különbség zongorázható. Ön mit gondol arról, amiről még semmit se lehet tudni, hogy egyébként ez konkrét döntésben jelentkezik-e, de mindaz, hogy átalakíthatják az iparüzé adót az önkormányzatok bevételhez eshetnek el, ez mit jelent? Ez gyakorlatban azt jelenti, hogyha igazak lesznek azok a számok, meg azok az elképzelések, amik, amik valóban még ö, konkrétan nem látszik, hogy mi lesz ebből, mert még ö, ez nem jelent meg, hogy nagyjából az iparizési adónak a tíz a az, ami, amivel mondjuk a cégek jobban járnak, a, ugyanezzel a másik oldalon az önkormányzatok kevésbé járnak jó, tehát ennyivel csökkenhet. Az a forrás, ami mondjuk az önkormányzat rendelkezésére állhat, valóban gondot okozhat, hisz attól függ, hogy azoknál a településeknél, ahol a nagyon nagy az iparüzési adó, bevétel, vidéki megyei nagy nagyvárosok, gazdagabb kerületek, ott azért annyira nem, de azért a kisebb kerületeknél, ahol kisebb, kevesebb forrással rendelkezésre, vagy kisebb áll településeknél, ez komoly problémát tud jelenteni, igen. És a kutatási fejlesztési támogatás a másik oldalon, az mennyire tűnik jelentősnek? Mármint, hogy a kutatási fejlesztési költségek levolhatóvá tétele. Hát ugye a kutatási fejlesztési költségek tekintetében elég szűk az a pálya, akik eddig is hozzájutottak. Az nem fogja szerintem, az én meglátásom szerint olyan mértékben befolyásolni, az iparüzési adónál, amit terveznek amortizáció, elszámolás, levonhatósága, az sokkal nagyobb mértékben, nagyobb költségként jelentkezhet, és nagyobb esztességként az önkormányzatoknak a bevételi oldalán. De azt lehet -e tudni, hogy ha ezt bevezetik, mert ugye kormányülésen állítólag ez rövidesen elhangzik, hogy milyen mértékben érinti az iparüzési adót, ez, tehát mennyivel csökken, hogyha ezek szerint változik az értékcsökkeni leírás, illetve a kutatási fejlesztési költségek jelentősebb, arányú, ötszörös mértékű leírhatóvá tétele? Hát ez annyira változ, ezt nehéz megjósolni. Hát, az, ugye, ugye, rengeteg céget érint, hát, nem tudni, hogy ezeknál a cégeknél ez mekkora, mekkora számokat fog jelenteni, hol mekkora értékcsökkenési leírása a számolnak, hol mekkora kutatásfejlesztés, ez megjósolhatatlan. Na még egyszerűen nem, nem, azokat a településeket, ahol uh, sok cég van, sok, nagyon uh, nagy működési területen működnek ezek a cégek ott, és nagyobb uh, adót fizetnek, ott azért nagyobb jelentősége van, de vannak olyan települések, ahol, ahol a kevés cég működik, a kevés bevétel származik ezekből, kevletek is vannak, ugye forrásmegosztásból, ahol a kevesebb bevételhez jutnak, ott akkora csak ott is érezhetően csökkenni fog, de hogy ez most 5-10 vagy 15 azt előre nem lehet megmondani. Van egy ennél konkrétabb történet, ez a francia úti garázsoknak a storia? Mit lehet és mit érdemes ma 2020. február 7-én 8 óra 18 perckor erről elmondani? Hát azt, hogy ez egy nagyon régi történet. Tehát a, a zugló, ez a francia út, az azt jelenti ott megy a, a vasút mellette, és ez a, ez a más területe. Tehát a, a töltés melletti rész, ugye, az, az más terület, és... Jó, de akkor nézzük, ugyanez vonatkozik a Mexikóira is? E, igen, körülbelül, igen, de hát itt a francia út az azért speciális, mert körülbelül 31-nevány évvel ezelőtt azt egy karácsort alakította. Elnézést, csak közben valami hirtelen megszólalt. Megszüntettem. Megszüntettem. Nagy, nagyon érdekes dolgok vannak itt, ebben együtt lehet élni, de nem hagyja az ember tunatkozni. Igen, figyelsz. Na, el. akkor szóval kö, 30 évvel ezelőtt ott egy garázshoz alakítottak ki. Egy egészen eh, oly, szörnyen oly, néz ki. O, o, o, oly, módon, oly módon, hogy a már, a senki közönkormányzatok hozzá, nemi csúztatás, meg Itt állj meg egy pillanatra, ugye az emberek el tudják képzelni, van egy töltés azon mennek a vonatok. Ez egy egyvágányos töltés, jól beszélek? Igen. A két oldalán most had nekem ilyen műszaki kifejezésekkel élnem, mert úgy sem menne nekem. Mekkora, milyen széles sáv a mávi? Hát az útig tehát ott a járda útig, magá a, a közféléig az, az a más területe, egy nagyjából, van a önkormányzat. sok részből most nem menjünk ebbe bele, mert akkor eszik beszélgetünk. de a másik oldalon például ott vágányok vannak. De a másik oldalon nem lett garázsor, tehát az, az, az, az, az, az, az, az, azon az oldalon van a probléma, ahol 30 évvel ezelőtt... Hát egy, egy másodperc, a másik oldalon is van probléma, csak más jellegű, mert ott olyan szemét van, hogy arra szavak nincsenek, a másik... A, a szemét itt is van, tehát az, nem csak a másik oldalon van, tehát a, a, vagy ide akartam kiukadni, tehát a szemét a fő probléma, de akkor kezdjük előre... De, de, nem, ézelőtt... ne, ne, ne, ne, ne, ne, figyelj, nem hagyom kibújni, tehát azért, az, tehát azért létezhet az, hogy a töltés két oldalán nem ugyanakkor a terület a mávé... Létezhet sok minden, de most visszakanyarod egy előző kérdés, hogy miért válaszol az országgyűlési képviselő kérdés, mondjuk egy adott kérdésben ezekre a problémákra. Kapunk, jó, az... most, jó, jó, azóta már az a más levelet azóta már az a kérdés, kérdés is felmerült, hogy az állami számvevőszék mit szól ahhoz, hogyha egy önkormányzati szerződésben országgyűlési képviselő jelentkezik, úgyhogy én majd a beszélgetésünk után ezt jelzem az önkormányzatnak, hogy van egy ilyen felszólalás. hogy Problémája Na, szóval ugye hallogatójam. Miután itt zuglói önkormányzati problémákról beszélünk, ha betelefonál egy zuglói lakos, akkor is probléma lehet ezek szerint ebből, mert hát ugye az zugló önkormányzat támogatja ezt a műsort. És ha ez a zuglói lakos, aki most egyébként írogat, meg, levelezget, meg be telefonálni, akkor, akkor joggal uh, háborodhatna föl valaki más is, hogy hát ez az önkormányzat által támogatott műsor, akkor ő milyen módon kapít lehetőséget arra, hogy megszólaljon. Hát én megszólatok is, mint egy. Lugle ügyekben illetékes állampolgár, meg országség képviselő, vagy bárki, de mondom, amióta beszélgetünk, kaptam e-mailt a, a, a franciuti varázsorokkal kapcsolatban, hogy a fogadórámra szeretnének eljönni, de meghívnak fórumokra, ami ugyanerről szól, hát akkor persze, hogy kell erről beszélni. Most ez a zugló egyik legnagyobb problémája az illegális szemétlerakás. A belvárostól pár száz méterre hegyek vannak oda odaöntve. De ha már itt tartunk, zugló ebből a szempontból, miért kedvezőbb terület, mint bármely más kerület? Miért nagyobb hát. az illegális szemetelésre a kedv itt, mint máshol? A vasút töltés miatt, mert ugye ez, rendezetlen volt ennek a helyzete. A mába saját területét rendbe kell, hogy tartsa. Igen, ám a próbálja is a már es rendbe tartani, elmondások szerint százmilliós nagyságrendben költenek az illegális szemét eltüntetésére, elhordására, de ezállal újra, újra képződik. Elhordják, újra képződik, Megjelentek újra képződik. Megjelentek ott hajléktalanok, közegészségi, közbiztonsági problémák vett fel, a környék lakói joggal vannak fölháborodva, nem szeméthegyeket akarnak látni, hogyha kinéznek az ablakot, és ugye a MÁV úgy gondolta, hogy folyamatos nyomás alatt tartja az önkormányzat, és persze tartja, hogy ez valamit csináljon már, mert ezt a problémát nekik kell megoldani. Most 30 évvel ezelőtt oda raktak egy garázsort, ott van 200 alá, közel 300 garázs, de ugye a, a, a, mindenki azt hiszi, a, a, a kívüláki nem ismeri a problémát, hogy ezek, ezek garázs tulajdonok, vagy ezek rendező garázsok, nem. Itt semmi más nem történt, mint a MÁZ fő területet adott nekik bérbe, ők a föld területet bérlik, és ingóságnak minősül az a doboz, amit oda raktak egy ilyen betonkockát garázsnak. Hát ez ez nem, nem, nem olyan garázs, mint valaki épít magának egy garázek, nincsen építése, ez nincs semmi. Oda tették a földre, és fizeték a bérleti időt. A, a máv ezek után évente kap 8-9 millió forint bérleti díjat, és elkölt a szemét elhordása meg 100 millió. Tehát a MÁV-nak ez egy nagyon rossz üzlet. És már erre rájött, hogy neki ezt nem érdemes tovább fenntartani, mert a garázs nem tartják rendbe a környéket. A garázs mögötti rész, ami szintén más terület, ugye oda, a, a bérlő már nem megy oda hátra, na oda szórják le a szemetet azok, akik úgy gondolják, hogy ez a legegyszerűbb módja a szemét lerakásnak, és áldatlan állapotok uralkodnak ott a környéken. És a már úgy döntött, hogy másképp nem tud ennek véget vetni, mint hogy ezt a, egyébként egyik felén valamilyen szinten használatban levő, de a másik részén használaton kívüli garázsokat, Eltünteti onnan. Hát azért, azért azt gondoljuk már végig, hogyha valaki ott végigmegy, és azt látja, hogy a garázs bejárat előtt már panőz ki, meg bokrok, meg egyevek, tehát azt nem használja senki. Hát a garázsoknak nagy része ezt használja. Ebben nem, nem fog könnyen vitatkozni, hogy erre miért pont 30 évvel később jött rá, az legyen egy másik kérdés. Az hát nem aki... most szorgalmaztuk, hogy rakjanak ott rendet, mert ez, ez, ez így nem jó. Hát az zugló szégyene ez a, ez a töltés melletti rész. De most, a most önök szorgalmazták, aztán, hogy rakjanak rendet, a kik? A MÁV a tulajdonos, hát a MÁV hasz, ez a MÁV-nak a területe. Tavaly született egy megállapodás egyébként az uglói önkormányzati rendészet és a MÁV között, tehát hangsúlyozom, hogy az önkormányzati rendészet, mert itt csúsztatnak és azt mondják, hogy az önkormányzattal van valami megállapodás. És semmilyen megállapodás nincs az önkormányzattal, az önkormányzati rendészettel született egy megállapodás. Az is egyébként nem csak a franciátra, egész ugló területére szól, ahol a mávnak nak területei vannak hogy lehetővé tette azt a MÁF, hogy a saját területén az Zublói önkormányzati Rendészet tudjon intézni. Jó, az magyarul azt a történt, jelentek. hogy az áldatlan állapotokkal kapcsolatban önök levelet intéztek a MÁF-hoz, amely úgy gondolta, hogy a helyzet legegyszerűbb megoldása az, hogyha ezeket a szerződéseket egy hónapos határidővel, amire egyébként a szerződés lehetőséget ad, felmondja. Hát nézd, ugye az első lépéssel mondom még ennek az volt, hogy az önkormányzati rendészetek közöttek egy együttműközési megállapodás, azért, hogy a rendészek tudjanak intézkedni a MÁZ területén, mert uh -huh. a rendészet az ön lakásában nem uh -huh. tud menni uh -huh. intézkedni, tehát ez, hozzá ez kellett a ez, ez MÁZ-nak ez történet? Tavaly, tavaly nyáron született meg ez a megállapodás azért, hogy valamilyen módon visszaszorítsák. Igen, ám csak a rendész csak akkor tud intézkedni, ha éppen tettenért, tehát hiába van ott térfigyelő amire hiába dobálták le a Nagyon Nem változott a helyzet. Nem, hát gyakorlatilag valamilyen visszatartó hatása van, hogy ha a rendészek ott járőröznek, akkor éppen nem dobják le, de ha kikanyarodik a rendész az utca végén, akkor aki azt addig ott bát, a taddigot várt a csomagtartóban, ledobja, aztán megy tovább. Tehát gyakorlatilag ez szükséges megoldás mindenképpen erre szükség volt, de nem oldotta meg a problémát és ugyanígy kapjuk a panaszokat, hogy valamit kezdjünk vele. Hát volt arra a tavaly előtt száz ember előtt mi magunk gyűjtöttük a szemetet, konténereket videttünk oda, összeszettük, elraktuk, elvittük, majd két múlva ugyanannyi voltunk. Mikor született az a levél, amit a bérlőknek küldött a MÁV? Nem tudom, hogy a MÁV mikor... Az valamikor december legelejé lehetett. Hát a már elmondása szerint egyébként itt több lépcsős, egy, a bérlők egy nem is tudják, hogy kicsoda, mert ugye mint mondom, ezek 30 évvel ezelőtti bérleti szerzősek, amit ez aztán adtak, vettek, uh -huh. módosultak, hát, tehát a nagy, részét nem, nagy részét nem is találják, ráadásul vannak ott vegyes problémák, mert vannak olyan ingóságok ezek a bódik, amik átlógnak közterületet, tehát az önkormányzat területére belógnak, ami teljesen szabálytalan, hogy nem foglalkoztak hosszú ideig. Tehát itt azért ez sokrétű probléma. Valamit föl tudtak mondani rövid idővel, valamit hosszabb időre. Az, az, az Tájékoztatták-e erről a folyamatról az önkormányzatot? Hát az önkormányzatot olyan, olyan szinten tájékoztatták. Csak hát ugye folyamatosan tárgyal a, a illetékes alpolgármester ez ügyben, mert hát valamilyen megoldást találni kell. Tehát ő kapcsolatot tart a máv meg a polgármester is tartja kapcsolatot a máv természetesen, de a máv a lépéseiről az önkormányzatnak vagy a Márnak a lépés Jó, csak, terület, csak van, azért kérdezem, hogy mert... február 4-én a polgármester azt írt a Facebookra, a terület hasznosításával kapcsolatban voltak is, vannak különböző elképzelések, Így de van. erről Zugló önkormányzatának is, a mávnak nak jelleg semmilyen megállapodása nincs. Így van. Ez teljesen helytálló, Semmilyen megállapodás nincsen. Így van. Így de akkor van. most ott Elvileg gyakorlatilag mind a 300 bérlőt felszólították arra, hogy takarítsa el azt az épületet, amit egyébként a bérleti területre felhúzott? Hát akit megtaláltak, én nekem az, az információ, hogy egy részét meg se találták, tehát egy Oké, érted, de ez az elvárás. Hát a, a má így tudja rendezni a területét. Ugyanakkor, tudja... ugyanakkor a bérlők, akikről lehet, tud, hogy ők mind zuglóiak, vagy létezik, hogy nem csak zuglóiak vannak ott. Hát, ki tudja? ugye pontos információt még erről sem tudtak adni, úgy néz ki, hogy nagyságrendileg talán a fele az, aki esetleg zuglója a másik fele. Igen, de azt lehet tudni, hogy akár a fele, akár a nem fele, szeretné, hogyha ez a változás nem állna be az életébe, és ezügyben különböző gyűlések voltak, vannak, amelyeknek egyiké másikán ön is megjelent. Nem jelentem meg, egy, egy ilyen gyűlés volt, az lenne egy következő, amire most kaptam meghívást, Uh, volt egy találkozó, ami a egész életlenül uh, jöttek az alfogármesterhez egy olyan beszélésre, és éppen ott tartottunk is egy megbeszélést, és végighallgattam őket, hogy mi a panaszuk. De mondom, de a probléma az nem ilyen, nem ilyen egyszerű. Nem, nem csak arról szólítom, már úgy döntött, hogy fölmondott, hogy ezek, a, a, ezek nem garázsok, hanem ezek ingóságok, És körülbelül olyan két, 2500 forintos bérleti díjat fizetnek a máv és a máv ez gazdaságilag nem éri meg. Hát azért ugye, hogyha van 8 millió forint bevétele a mábnak, ebből és 100 milliót meg a személyt, én most a, a, a De én most gondolom, döntése. én ezt értem, egyébként a pletykák szerint a gyors felmondásokat, hogy a zuglói önkormányzat a fizetős parkolóhelyeket alakítanak ki a területen. A lakók ezért levélben fordultak a polgármesterhez, aki hajdu Flórián gazdasági alpolgármesterhez irányította őket. A két lakos január 29 ére kapott időpontot az alpolgármesteről, melyre engem is elhívtak, ez várnai László blogja, és a beszélgetés. Beszélgetősen meghökkenésünkre megjelent Túl Csaba országgyűlési képviselő is, aki kvázi polgármesterként nyilatkozott a beszélgetés során. Na, szóval ez a csúszatás meg a hazugság, amit a várné mond. Az, hogy ő bejön egy szobába, ahol én ott ülök, akkor ugye nem neki kéne meghökkenni, hanem nekem kell volna meghökkenni, hogy hogy jön ő oda be, ha én az alpolgármesterrel megbeszélésen vagyok éppen, és ő bejön, akkor ő ne meg. Tehát én nem azon a megbeszélése jelentem meg, ahová ők jöttek, hanem az alpolgármester megkért, hogy maradjak ott, mert jönnek Mávügyben, és ott ültem bent a szobájában. És az, hogy bejön a várnai, és utána ő meghökken, az a saját dolga, magán mert őt viszont nem hiszta oda senki. Nekünk hát, kellett volna meghökkenni, de hát ugye ezzel nincs probléma, ő az jön be, aki akar bejöhetet volna még másik három ember is az utcáról, erről, erről szívesen beszélgetünk velünk, mert ezt megpróbáljuk meg, valamilyen módon oldani az meg aztán az fedett hazugság, amit a várni van, hogy ide parkolókat akarnak. Hát egy önkönleti képviselőként neki tudni kell, hogy magántulajdon van, magátulajdon területen nem lehet fizető parkolót ö, ki, ö, ö, kiépíteni, csak közterületen. Tehát a a már tulajdonában levő területen soha nem lesz fizető parkolás kiépítve. Ezt neki de le, Lesz-e az, amiről ugyanakkor írnak, hogy 450 P plusz L parkoló helyet alakítanának ki ezen a területen. Ez, ez, ez, is, ez is egy hülyeség, ezt is a vágnai. Fújja, de ez hát úgy ő félinformációk. Ból épít valamit, legendát, csúsztat, hazugságokat, gereszt, fölhergeli az embereket ezzel. Azon a Elnézést, ez a ez már, ez már, ez már nem a várnai agyszüleménye, a francia úti garázsarok melleti területet a parkolaják kialakítására adná át a Máva Zuglói Önkormányzatnak közölte a vállalat. A jelekvőként illegális szemétlárokként használt területen közel 450 P plusz L parkolóját alakítanának ki. Szóval, van ennek a területnek egy olyan része, a francia útnak a vége az Egress út előtt, a becsatlakozásnál, ahol nincsenek garázsok. Ez egy ilyen murvás, parkolás céljára használt rész, ott illegálisan parkolgatnak, hát illegálisan mindenki ott áll, meg, mert ez szinte egy, ez egy, ez egy más terület, és egy közterület vegyes. Ami, ami arra célra lett annak idején kialakítva, hogy majd valamikor a francia meghosszabbítása kiért volna az egres útra, tehát ki lett volna nyitva ez az utca. Ez egy ilyen zsákutca vége, ahol nincsenek garázsok, jelzem. Az utca másik oldalán most is van egy, egy parkoló, egy magántulajdonon fizető parkoló, amit ilyen pépuszzer parkolnak használnak. Erre az oldalra is azt akarták, de nem a garázsok helyére, még egyszer mondom és a francia arra a szakaszára, ahol már semmi nincsen. Tehát ha bármely szándékosan csúsztat, összevitt a beszélés, és utána ebből indulnak Jó, ez el. Ez a legutolsó rész, ez már az indexből volt való. Azt, ne, de, de hát nem véletlenül került ez a legenda. Az már lehetséges. Azt el nekem, hogy ennek mikor várható a megoldása, és mit jelent a megoldás? Hát a, a, a megoldás a tulajdonos kezében van, a mász kezében van. Hát az önkormányzatnak itt nincs mozgás Az osztályoségépése, meg legkevésbé van mozdástere. Én egy valamit tudok tenni, hogy a, a magam lehetőségei szerint próbálom a mágot presszionálni, hogy a hozzám érkező lakossági panaszokat valamilyen módon megoldjuk. De, de hogyan a, tudja, a, a, ha már me akarja szüntetni, akkor hogyan tudja orvosolni, és közben fenntartani át a kettő egyszerűen? De, nem ne, ne, ne, a, a probléma égettel mondom, nem alapvetően innen indult, hanem az illegális szemétreakás ellen indult, a, vagy az, aznak a megszüntetése érdekében indult el valamiféle... Tehát e, az, ügyben a garázs bérlői nem tudnak többet tenni a jövőben, mint amennyit eddig tettek. Hát nézze, ugye az uglóban azért lakik 120 ezer ember, itt most mondjuk 50-60 olyan bérlőnek a problémájáról van szó, aki valóban persze ő, ő, ő neki jóhoz, hogy ott tud parkolni, jó volt az, hogy két, 2500 forintért tudott bérelni ott a, a mástól tól helyett, de hogyha ha MÁV azt látja, hogy neki ebből 8 millió forint bevétele van, és 100 milliót költ arra egyébként, hogy valamilyen módon eltűntett... A dolog az, nem az lényeg, lekező, a lényeg, hogy olyan hathatóság nem, nem fogja tudni képviselni az uglóiakat a máv szemben. Még egyszer mondom, Itt, attól függ, hogy melyik zuglóiakról beszél. Arról a sok száz zuglóiról, akit zavar a szeméthegy, vagy arról a 50 zuglóiról, akinek a garázsa mögött, mellett, fölött ott van a szemét, és ő meg nem fogja tudni eltüntetni a Hát erről a, a, a, a kettő között, így ebből a szempontból nehéz különbséget Ha a garázs tenni. tulajdonosok vagy ezek a bérlők összefogtak volna, és ők rendszeresen eltüntették volna a szemetet a környékről, mert hát ugye az ő garázsok környékén van a szemét, akkor valószínűleg a többi lakó, akinek viszont nincs ott garázsa, de ott él és ezt látja, nem háborodnak. Jó, hát ugye fel. a francia többi többé-kevésbé ismerni kell ez azért ez egy, nem mondom, hogy a világtól elzárt terület, de ez minden esetre nem egy túlfrekventált terület, talán ez is lehetővé tette azt, hogy ott ilyen garázsor jöjjön, létre, hiszen egyébként, ha én lennék a zuglói főépítész, vagy én lennék az, aki zuglónak a, a kinézetért felel, miközben megértem, hogy ezeket a szörnyű kinézetű izéket fenn akarják tartani a bérlők, mert ott az autójukat tudják tartani. Látképileg ennél szörnyebb látvány van a világon, mert Rio de janeiro a favellák szörnyebbek, de ez valami, de ez valami borzasztóan néz ki. Tehát függetlenül a szemetelés keretteletes. Ez nem építési engedély és eljárás során oda okay, fölépített. Egy során, dolgot áruljon el, el nekem. Ma 2020. február 7-e van. Mit gondol március 15-én nemzeti ünnepünkre milyen helyzet alakul ki az elkövetkezendő közel másfél hónapban? Mire gondol? Mire a... gondol? Igen, Igen, így, így, így, így. Hát azt nem tudjuk. Azt tudom, hogy Eh, ahogy elkezdődik a parlament, hogy nem csak a, a korábban említett parkolásra fog foglalkozni a mátkérdésével is, egy más ö, ö, ö, probléma miatt, és felújították az ugló vasútállomását 293. Tudom, időkor, ott nincs lift. Semmi nincs. Tehát, hogyha valaki odamegy, akkor aki, aki mozgáskorlátozott idős, kisgyerekes, az, az, ha ott leszáll, akkor az ott is marad. Ráadásul teljesen fölösleges ö, Költöttek el úgy tűnik pénzeket, mert az, amit szerettek volna, az nem valósult meg. Tehát ezügyben fogok majd kérdezni. Hát akkor maradjunk mert... abban, hogy két hét akkor még nem tudom, hogy lesz-e parlament, talán nem. De én két hét múlva, amikor önnel beszélgetek, visszatérnék erre a témára, mert úgy, úgy gondolom, hogy ebben még van gyóanyag. Erről, erről lehet hosszasan beszélni. Nagyon van. szépen köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm, köszönöm, én köszönöm, Viszont köszönöm. hallásra a beszélgetést a Zuglói önkormányzat támogatta. Zárózene. Ez nagyszerű. Most pedig miért ezt szól? Na jó, akkor maradjunk abban hogy zárózene sincs. Ami nem működhet, az nem működik. Minden a kísérleti műsor minden nap utolsó adás. Kísérletinek eléggé kísérleti volt. Tessék! Tessék! Uh -huh. Hétvenes kedden nem lesz érő leboggyoltások egy hogyha életben maradok, és a rádió is még igényt tart rá, akkor szerdán találkozunk. Viszont hallásról.